Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa, wa, wa salatu wasalamu wa wa ala rasulillah wa alihi wa sahbihi Alhamdulillah kwa kuingiliwa na mwezi mtukufu wa ramadhan na muombe Mwenyezi Mungu atujalie na afya atupe na afya tuweze kufunga mwezi huu kwa salama na tuwe ni miongoni mwa wale watakaokubaliwa na kwa kuwa mwezi mtukufu Ramadhani una mafungamano makubwa na kitabu cha Mwenyezi Mungu Al-Quran basi nitakuwa na kalima fupi fupi kwenye kipindi kwa jina fi dhilali chini ya kivuli cha aya ili tujaribu kueleza waislamu maana ya maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa taala kama tujuavyo Ramadhani ni mwezi uongofu na Qur'ani ni kitabu cha uongofu kwa hivyo kuna uongofu mara mbili kumekusanyika ndani ya mwezi huu mtukufu wa ramadhan Qur'ani inaongoza katika yale yaliyokuwa sawa kama anavyosema Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, "Inna hadha al yahdi lilati hiya aqwam." Hakika hii Qur'ani huongoza katika yale ambayo yamenyooka na ya sawa. Ni muhimu sana muislamu Aweze kufahamu kitabu hichi kwa sababu lengo la Korani imeletwa tupate kukizingatia na tupate kuwaidhika na tupate kukumbuka na yote matatu haya hayawezi kupatikaniwa bila ya mtu kufahamu kinachosemwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala asema nini baada ya kufahamu ndio ipatikane kazi ya kuzingatia na hatimaye tuweze kuwaidhika Leo tutakwenda kueleza aya moja baada ya nyingine kwa muda wa siku 30 za mwezi mtukufu Ramadhani tukiangalia ile aya ambayo tumeichagua kwamba ndani tutaweza kupata maana ya kumfanya Muislamu aweze kuaivika na hatimaye aweze kutekeleza aya kama ile katika maisha yake Mwenyezi Mungu atujalie ni katika Ahlul Quran na Mwenyezi Mungu atukubalie saumu zetu katika mwezi ntukufu wa Ramadhan hii itakuwa ni introduction ya kipindi chetu hiki fi vilali aya na biidhnillahi ta'ala usikose kusikiliza kila siku fi vilali aya tukiwa na aya Tafauti tafauti kutoka kwenye kitabu cha Al Quranul Karim wajakumullahu khair wa salam alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa maw'idhah wa nuhun سودور باشا فيونا يوما نشور اياته والمذا وصفاته نبع الهدى نرقى الجنان بحبي لن تستقيم حياتنا الا به هُوَ الْقُرْآنُ وَالْفُرْقَانُ إِلَيْهِ تُنسَبُ الْأَكْوَانُ وَفِيهِ تُعَطَّرُ الْآذَا وَالْق